Stădese vița Peste 8 zile urmează tabera uh, tineretului, care o facem în fiecare vară, noi suntem entuziasmați. Dumnezeu lucrează, or de câte ori uh, mergem într un loc și ne uh, decuplăm de toate lucrurile care ne înconjoară și ne concentrăm la Dumnezeu și uh, e ceva minunat. Anul acesta vom merge uh, aici Munția Apuseni lângă Boga și uh, aș vrea uh, doar să fac un anunț pentru tinerii care vin în tabără și au posibilitatea să vină cu mașină să ne întâlnim la mine în birou după program să vă spun uh, ce favoare vă dăm noi dacă veniți cu mașinile așa că după, după terminarea programului la mine în birou vă aștept pe cei care puteți veni cu mașinile proprii vă mulțumesc în timpul pauzei, o soră mi-a spus, aș vrea să fac o mărturie în ceea ce privește zeciuiala. Și pentru că suntem la această sărbătoare, aș vrea să îi permit să facă această mărturie. Mă numesc Elena și în urmă cu o lună jumate... Um... Am depus prima zeciuală aici, ca și ascultare de Domnul, pentru că um, eu știu că El răsplătește ascultarea, dar nu de asta am depus-o. Am dat această ze zeciuală. Um, și pentru că îl iubesc. Și Amen. acolo se uită Domnul în inima noastră și tot ce facem, facem din iubire pentru El. Și ascultarea e ca un robinet. Adică, în momentul în care noi ascultăm de Dumnezeu, dăm drumul la robinet, și vine apa, curge apa, vine răsplată, vine binecuvântarea de Dumnezeu. Dacă nu ascultăm, noi închidem robinetul și nu avem binecuvântarea și trăim în dezamăgire. De ce? Și am dat cei 200 de lei care mi-a fost deciuiala pe luna respectivă și luni primesc un telefon și Domnul m-a binecuvântat cu 2000 de dolari. 200 și 2000 de dolari. 2000 Amin. de dolari. Am zis, Doamne, nu pot să cred. Ți uiam. Vis-a-vis -vis de ce zicea uh, Ted. Ți uiam de bucurie. Am mers la fică mi-a, trezește-te. Să vezi ce se întâmplă. Asta este Dumnezeu. Și vă încurajez să ascultați de El. Pentru că El, vă, El știe viețile noastre. Știe nevoile noastre. mulțumesc. Amin. Amin. Elena a uitat să spună că ea avea o nevoie și prin ceea ce Domnul a binecuvântat-o s-a putut împlini nevoia pe care el o avea. Așa că Domnul știe, noi totdeauna avem loc unde să punem banii, dar atunci când punem la locul potrivit și investim în locul potrivit, Dumnezeu este Cel care poartă de grijă nevoilor noastre. Uh, vreau să vă anunț un alt lucru bucuros. Este faptul că, în sfârșit, Robi și Salomea au reușit să-și programeze nunta. Idicați-vă unde suntem! Una din problemele pe care le am cu tinerii care se căsătoresc este în procesul de conciliere, spre sfârșitul acestui proces de conciliere, ei trebuie să-și planifice nunta. Și îi întreb, da, cum vrei să fie nunta ta? Și atunci ei se uită unul la altul și îi întreb, ați mai participat la nunți? Unii zic, da, dar n-am fost atent, alții zic, n-am participat. Așa că, tinerilor, dacă vreți să vă organizați bine ziua festivă anunții voastre, haideți să vedeți ce se întâmplă la o nuntă. Și Robi m-a rugat în pauză chiar să invit pe toți aceia care sunteți sâmbătă la ce orăi? Încă nu mi-au spus. La ora cinci. Deci sâmbătă la ora 5 sunteți așteptați cei invitați și cei neinvitați. Pentru că nu, la masă merg numai cei invitați care au răspuns invitațiilor, dar la biserică pot să vină oricine. Și vrem să încetățenim lucrul acesta ca în special tinerii să vină la nunți. Iar dacă n-au bani să margă la masă, sfatul meu este pentru cei care se căsătoresc Mă, nu invitați toată lumea acolo, că vă costă mult. Și faceți pe tineri care nu pot, a, ei mai pot merge la una, la două nunți pe vară, dar la patru-cinci nunți, că se vor înmulți deja. Am auzit că deja sunt tineri care se pregătesc. Și normal că e bine să veniți, pentru că e o sărbătoare și e în familie să fim cu toții aici prezenți. În această dimineață, sărbătoarea noastră se întregește cu cina Domnului și pentru că sunt la ciclul de predici în ceea ce privește Pildele lui Iisus Hristos, cele șapte pilde pe care Iisus s-a potrivit, dacă putem spune așa, ca astăzi să vorbim despre pilda aluatului. Și uh, eu zic că este ceva foarte interesant în această pildă, chiar dacă este un singur verset pe care... Iisus, în care Isus a concentrat această pildă. Dar se ascunde aici un principiu foarte important al împărăției lui Dumnezeu. În primăvară, mai mult în iarnă, ca familie, pentru că suntem o familie tradițională, ne facem pâinea acasă. Ori de câte ori soția n-are timp să facă pâine, la noi nu este prea bine. Ne place mirosul de pâine caldă, coptă și așa că face pâine în fie, pâine făcută acasă în fiecare zi. Aproape în fiecare zi. Și în iarnă s-a întâmplat ceva, nu mai ieșa pâinea. Am cumpărat făină nouă și soția zice, 100% făina-i de vină. Du-te și schimbă făină. M-am dus, am discutat cu Moraru și uh, i-am spus, domnule, nu știu ce s-a întâmplat cu făina asta, dar nu mai crește pâinea. E trâncosă. Acum vreau să vă spun că uh, veți auzi câteva cuvinte și tinerii care vreți să vă dezvoltați vocabularul Notați câteva uh, cuvinte care nu le-ați auzit poate niciodată, dar eu le-am auzit și am trăit cu ele, așa că sunt confortabil să vi le spun. Pâinea era trâncoasă și foarte greu de mâncat. Uh, moraru mi-a spus, doamne, n-am făcut nicio schimbare, din același grâu facem și... E aceeași calitate de făină, dar dacă dumneavoastră vreți, vă schimbăm. Și mi-a schimbat. Făina a mers acasă, a pregătit din nou și din nou pâine trâncoasă. Greu de mâncat. Nu dospea. Dacă dospea, în momentul în care o băga în cuptor, se lăsa pe N-am știut ce se întâmplă, încerca să schimbe rețeta, să bage alte ingrediențe. Foarte, foarte greu a fost până când și-a dat seama că ceva nu este bine. Și n-am să vă spun care a fost problema, pentru că veți descoperi pe parcurs de ce n-a dospit pâinea, de ce nu s-a făcut o pâine, așa pufoasă, care îți vine somnând și numai când te uiți la ea. V-am făcut poftă. În această pildă pe care Iisus Hristos a spus-o în Matei, în capitolul 13, versetul 33, le-a spus o altă pildă, și anume, Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care l-a luat o femeie, și l-a pus în trei măsuri de făină de greu, până s-a dospit toată plămădeala. Pe vremea lui Iisus Hristos nu era drojdie. Nici pe vremea mea, și eu am prins vremea aia, când nu era drojdie sau foarte greu ajungeai, dacă trăiai la țară, să ai drojdie. Trebuia mers la oraș. Să cumperi drojdii. Și eu mi-amintesc că mama, care și ea pregătea pâine acasă, aveam cuptor de copt pâine afară, făceam foc cu vreascuri și pregăteam acest cuptor, știu când cuptorul este pregătit, luai drâg și uh, frecai pe vatra cuptorului și dacă scotea scântei, zicea mama, pei pregătită pentru a băga pâinea. După ce frământa pâinea, ne punea pe noi și în special pe mine, că eram mai mare, și spunea, curăță tăcăneaua. Sau covata. Și aveam pentru pâine, pentru frământatul pâine, aveam o covată din lemn de salcie. Lemnul de salcie era folosit expre pentru a face tăcănele pentru frământat pâine. Și noi culegeam... Aluatul care rămânea pe pereții tăcănelei, și mama îl punea la uscat și spunea, ăsta este aluatul vechi care îl voi pune când voi face din nou pâine, și ăsta va face să dospească pâinea. Și asta era mojorca. Morjoca. Ați învățat deja câteva cuvinte noi. Și mama avea morjouca pusă într-un într tifon și o ținea până când făcea din nou pâine și în loc de drojdie punea acest aluat vechi care făcea să dospească pâine. Acum, pe vremea lui Iisus Hristos, lucrurile astea erau comune. Acum, pentru unii dintre voi, vă spun niște lucruri care n-ați văzut niciodată, n-ați auzit poate niciodată, de-aia cuvintele astea deja s-au pierdut din vocabular și eu încerc să le aduc din nou. Dar pe vremea lui Isus Hristos, când a spus această pildă, nu, oamenii n-aveau nevoie de explicații. Pentru că ei știau despre ce este vorba. Acum, prea puțini înțelegeți. Cam câți ați, ați înțeles ce v-am spus? Ridicați mâna sus. E înseamnă că am explicat bine. Deci, a aluatul despre care este vorba aici în versetul 33... Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat, este mojorca. Este acel aluat vechi care se pune în frământătura nouă ca să dospească pâinea. Și ca pâinea să dospească, eu mi-amintesc, după ce frământa pâinea și punea aluatul cu făina, ulei, apă și ce mai trebuie, acolo sare, după ce le frământa împreună, le punea în covată și le acoperea cu perne. Pentru că ca la să dospească este nevoie de căldură. Și aici e secretul. Când soției nu i-a ieșit pâinea, de fapt, mașina de frământat pâine era în subsol și acolo temperatura era scăzută. Și datorită că temperatura era scăzută, pâinea nu dospea. Când ne-am dat seama, am zis, nu-i făina de vină, e temperatura de vină. Așa că, ca să înțelegem pilda pe care a spus-o Iisus Hristos, este important să cunoaștem această practică comună pe vremea lui Iisus Hristos și mai puțin comună pe vremea noastră. Dar ceea ce Iisus Hristos a vrut să spună prin această pildă este principiul influenței în împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui aluat care se pune în făină și care face să dospească toată plămâdea pentru ca, care reprezintă făina, care reprezintă lumea aceasta, pentru ca, în final, lumea aceasta să fie influențată de împărăția lui Dumnezeu și să fie schimbată. Pentru că o pâine dospită se deosebește mult de o pâine nedospită. O pâine nedospită este tare, este uscată, este greu la mâncat și chiar la privit. Dar una dospită Frumoasă, așa cum iese ea din cuptor cu mirosul ei, te face să tai o felie și să mănânci imediat, mai ales dacă pui niște ulei de smochine, ceva, de mesline, de smochine. Acum, în Biblie, Isus Hristos a folosit principiul acesta al influenței în două situații. Într-o situație negativă, în situații negative și în situații pozitive. Astfel îl vedem pe Isus Hristos vorbind despre aluatul fariseilor și el spune... În Matei, în capitolul 16, versetul 6: Păziți-vă de aluatul faliseilor și a Apoi, în Luca, în capitolul 12, versetul 1, spune: Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deci, noi trebuie să înțelegem referitor la Împărăția lui Dumnezeu că aluatul reprezintă acest principiu al influenței, al dospirii, al faptului că în momentul în care este pus în plămădeală, în făina pregătită cu toate ingredientele, face să dospească, să schimbe. Și sensul pozitiv în care Iisus folosește aluatul este aspectul acesta, că puțină, spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 5, versetul 6, puțin aluat dospește toată plămădeală. Măturați aluatul vechi sau curățiți aluatul vechi ca să fiți o plămâdeală nouă. Este ceea ce Apostolul Pavel spune. Și aici, ca să înțelegem noi lucrurile, este foarte important pentru că, în unele situații, aluatul reprezintă păcatul, doctrinele false, ipocrizia fățărnicia fariseilor și a călturarilor, într-un loc Isus spune despre aluatul lui Irod, a mândriei, a încrederii de sine. Ceea ce vrea Dumnezeu și în mod special Isus Hristos care folosește aluatul în diferite ipostaze este ne, să, ne, să înțelegem noi că din punct de vedere negativ Aluatul care reprezintă păcatul, învățătura falsă, el influențează viața omului și lumea în care trăim noi. Dar aluatul bun, aluatul care face să dospească plămădeala și dă o pâine bună care este bună de mâncat, care este o binecuvântare, este ceea ce Domnul vrea ca noi să fim pentru lumea aceasta. Să dospim, să influențăm lumea aceasta în așa fel în să se schimbe și să fie o lume de dorit. O lume în care să-ți placă să trăiești. O lume care să te atragă și să împlinească nevoile tale plenare. Și noi trebuie să fim atenți pentru că vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, Iisus Hristos ne face să înțelegem că împărăția lui Dumnezeu va influența lumea aceasta. Așa cum spune în pildă, aluatul va face să dospească toată plămădeala. Noi credem că împărăția lui Dumnezeu se va extinde atât de mult încât va cuprinde toată lumea aceasta. Toată lumea aceasta va fi dospită de aluatul lui Dumnezeu. Va deveni comestibilă și răul din lumea aceasta va fi extirpat. Noi credem că împărăția lui Dumnezeu se va stabili peste întreg pământul și împărăția întunericului va fi înghițită de împărăția luminii. Amin. Și Dumnezeu va binecuvânta chiar și pământul acesta. Și noi vom vedea binecuvântările lui Dumnezeu. Dar până atunci, noi suntem parte a acestui proces de dospire. Noi suntem parte din aluat, pentru că, așa cum spuneam, avem cina Domnului în această dimineață și îmi place foarte mult cum Ioan face legătura între pilda aluatului și cine este Iisus Hristos pentru noi.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 Păina care arăta moartă, la un moment dat începe să prindă viață, să facă bulbuți, se vede că se întâmplă ceva acolo. Doamne i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta Niciodată. Frații mei, aș vrea să înțelegem aici, în contextul acestei pilde că Isus Cristos este adevăratul aluat care vine din cer. Dar, Isus Hristos n-a avut păcat în viața lui. De aceea, când Isus Hristos a instituit cina Domnului, a fost a fost cuplată cu sărbătoarea azimilor când se servea la masă doar azimi, care este pâinea nedospită. Și noi la cină folosim această pâine, pâinea nedospită, care reprezintă pe Iisus Hristos care n-a avut păcat în viața Lui. Dar Isus Hristos a luat păcatul lumii întregi asupra Lui și a devenit un aluat vechi care, pus în la nouă, face o pâine nouă, pâine care dă viață, pâine care la nivelul lumii acesteia a dospit lumea aceasta, s-a extins atât de mult în cât? A schimbat fața lumii. Și noi, fiecare în parte, suntem parte a acestui aluat. Noi suntem curățați de pe covata lumii acesteia. Unul din droguri, altul de pe stradă, altul din familie bună. Suntem curățați. Și adunați. Și apoi suntem puși să dospim în familiile noastre, în cadrul social în care Dumnezeu ne implementează, ca să influențăm lumea aceasta. Și în noi există acest germen al dospirii. În noi există acest germen al influențării, nu de la un aluat pământesc, ci de la un aduat care a venit din cer, care are această putere de dospire mai mult decât aluatul natural. Deci în noi există, alături de calitățile naturale pe care le avem de oameni din lumea aceasta, ceva implementat din cer. Și cum Iisus spunea, eu sunt adevărata pâine. Eu sunt aluatul venit din cer. În contextul acestei pilde aș vrea să vă prezint patru aplicații care... În mod practic pot să devină pentru noi un imbold, să putem să fim un agent al schimbării, un agent care influențează lumea din jurul lui. Dumnezeu ne cheamă la aceasta. Dumnezeu ne face să înțelegem că nu numai Isus Hristos a putut să facă această lucrare, ne este încredințată această lucrare de a influența lumea din jurul nostru, de a schimba lumea din jurul nostru. Și prima aplicație este faptul că aluatul sau mojorca, morjoca, dacă nu este amestecată cu făina și cu celelalte ingrediente, dospirea n-are loc. Deci trebuie să ne amestecăm cu făina care reprezintă lumea aceasta ca să producem acest efect al influenței pozitive și al schimbării. De aceea... Isus spunea în Marcu 16:15: Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Amestecați-vă cu făina lumii acesteia și generați schimbare. Provocați schimbare. Și în faptele Apostolilor, în capitolul 1, tot Isus Hristos spune: Începeți. Din Ierusalim, din casa voastră, din familia voastră. Apoi în Iudeia, la frații voștri, la prietenii voștri, la cei apropiați de voi. Apoi în Samaria, la dușmanii voștri. Samaritenii nu discutau cu evreii. Erau dușmani. Iisus spune, voi sunteți chemați să influențați și pe dușmanii voștri. Și apoi, până la marginile pământului, la cei pe care nu îi cunoașteți, ajută-ne, Doamne, să fim un aluat. Un aluat care dospește, un aluat care influențează, un aluat care produce schimbare, un aluat care aduce o schimbare pozitivă în familiile noastre, în vecinătatea noastră, la dușmanii noștri și la cei pe care încă nu-i cunoaștem. Dar Dumnezeu vrea să avem influență în viața lor. Al doilea adevăr foarte important potrivit acestei pilde este secretul pentru care nouă nu ne-a ieșit pâinea. Dospirea are nevoie de căldură și căldura în cuvântul lui Dumnezeu este întruchipată prin dragoste prin compasiune, prin purtare de grijă. Frații mei, noi nu vom putea influența și nu vom putea schimba lumea din jurul nostru, cadrul social în care trăim, dacă nu vom lua exemplul lui Isus Hristos care din dragoste a venit pe pământul acesta, pâinea din cera lui Dumnezeu s-a coborât pe pământul acesta din dragoste. Vestirea Evangheliei, tot ceea ce facem noi ca și creștini, nu trebuie să aibă nicio altă motivație decât dragostea. Noi nu trebuie să experiem pe oameni cu iadul. Noi nu trebuie să-i pe oameni cu pedepsele Lui Dumnezeu, chiar pe pământul acesta, ci trebuie să le spunem oamenilor despre dragostea Lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și dacă sunt aici persoane care până astăzi n-au înțeles de ce tineri, își pun pe altarul lui Dumnezeu tinerețea lor, visele lor și vor să asculte de Dumnezeu și vor să trăiască și să propage această a lui Dumnezeu. Secretul este că Dumnezeu ne-a iubit, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu ține la noi pentru că ne iubește. Și noi trebuie să facem această lucrare, să dospim, dar să avem căldura aceasta, dragostea aceasta, compasiunea aceasta în inima noastră. Și oamenii vor simți această temperatură. nu e așa că simți când cineva te iubește. E așa cum simți temperatura când mergi într-un loc care este mai cald, și este confortabil și te simți bine Și oasele nu mai simt reumatismul Și e atmosferă deosebită O simți! Dar simți pe un om când îți vorbește Dacă îți vorbește cu răceală Sau îți vorbește cu dragoste Lumea aceasta are nevoie de dragoste Ca să dospească Altfel nu dospește. Altfel putem noi folosi tot felul de teorii, altfel putem veni cu orice explicație avem noi și anumite lucruri prin care îi putem impresiona pe oameni. Dacă nu există această dragoste, dacă nu există această căldură, lumea nu dospește. Are nevoie de căldură. Pune, Doamne, focul acesta în fiecare din noi. Pune această căldură în fiecare din noi ca să putem să facem ca lumea din jurul nostru să fie influențată pozitiv, să se schimbe. Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste. În tot ceea ce face, rădăcina și temelia noastră trebuie să fie pusă în dragoste. Sau cum pune Apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii lui Dumnezeu este dragostea. Deci toată porunca lui Dumnezeu, tot ceea ce vrea să creeze Coruncile, sfaturile și legile lui Dumnezeu este dragostea. ăsta e produsul pe care Dumnezeu vrea să-l vadă în viețile noastre ale fiecăruia. Și Apostolul Pavel spune că prorociile vor trece, limbile vor trece, toate lucrurile pe care le experimentăm pe pământul acesta vor trece. Credința se va sfârși, nădejdea se va sfârși, dar El spune, dragostea va rămânea. Știți ce va fi măsurat și ce va permite răsplata lui Dumnezeu în împărăția cerurilor? Dragostea. În Apocalipsa ni se spune că îngerului lui Dumnezeu i s-a dat o prăjină ca să măsoare patru dimensiuni ale dragostei. Lungimea, cât de mult ai iubit în timp, lărgimea, pe cât de mulți ai iubit, înălțimea, cât de plenar ai iubit și adâncimea, cât de profund ai iubit. Cele patru dimensiuni vor fi măsurate de Îngerul lui Dumnezeu și apoi va urma răsplătirile Lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem lucrul acesta, că nu există dospire fără căldură. Și că sufletele noastre trebuie să fie înrădăcinate în această sursă a căldurii. Temelia noastră să fie pusă pe această sursă, care reflectă și generează, nu numai că ne satisface pe noi, dar influențează în jurul ei. A, treilea, a treia aplicație. Aluatul trebuie să se amestece cu făina și să rămână în acest amestec până când dospește toată, spuneți, toată, toată, toată plămădeala. Frații mei, cu alte cuvinte, să nu renunțăm când Dumnezeu ne-a pus într-un loc ca să influențăm atmosfera, viața de acolo. Și poate la început vom vedea că indiferent ce facem, indiferent ce spunem, modul în care ne comportăm nu schimbă pe oameni. Nu renunțați. Voi sunteți un aluat din aluatul lui Iisus Hristos. În voi, pe lângă agentul natural de dospire, există o putere supranaturală care biruie orice infern, orice lucrare a celui rău, orice putere a celui rău, orice blestem. Dacă veți persista, dacă veți insista, dacă veți stărui, spune Cuvântul Domnului, că binecuvântarea Amin. o veți vedea. Amin. Amin. Schimbarea va veni, Amin. influența va fi vizibilă. Amin. Nu descurajați începuturile slabe. Nu descurajați dacă nu vedeți schimbarea imediat. Măriți temperatura și veți vedea cum începe dospirea. Aleluia! Frații mei, împărăția lui Dumnezeu ascunde aceste secrete. Împărăția lui Dumnezeu cuprinde aceste binecuvântări. Și este important ca noi să le înțelegem și să le aplicăm în viețile noastre. Spuneam la început că al patrulea adevăr și aplicație a acestei pilde este în ceea ce privește modul în care Isus Hristos a influențat viețile noastre, puterea de dospire pe care el a dat-o, pentru că el este azima lui Dumnezeu, care a venit de la Dumnezeu fără păcat și fără drojdie, dar a coborât pe pământul acesta și a luat păcatul și drojdia umană asupra lui și în loc să producă ceva rău, în loc să se mulțească răul și păcatul, prin Isus Hristos a fost deturnată direcția negativă spre una pozitivă. Și aluatul vechi a produs o plămădeală nouă, a deschis ușile unei împărății ale Lui Dumnezeu, care a început să se înfilipeze pe pământul acesta și nu numai prin Isus Hristos, dar ne-a făcut pe noi un aluat care să facem o plămădeală nouă și care să avem influență și să putem să schimbăm lumea aceasta. Amin. Amin. Și astăzi, ca semn a acestei azime venite din cer, noi vom face, vom celebra cina Domnului, în care vom recunoaște pâinea care a venit din cer, care dă lumii viață. Vom recunoaște că suntem parte a acestei pâini, că Isus Hristos este în noi, este, este un simbol atât de puternic. Vom lua această bucată de pâine care reprezintă trupul lui Iisus Hristos și îl vom mânca. Va intra în noi și prin aceasta noi înțelegem că devenim un aluat cu o putere de influență și o putere de schimbare, nu numai că se schimbă viața noastră, dar avem influență în jurul nostru. Și rugăciunea mea în această dimineață este ca Dumnezeu să ne dea această putere de dospire. Amin, amin. Dumnezeu să dospească în noi plămădeala și tot ce este vech, să fie înlocuit de nou. Amin, amin, amin. Prin această schimbare, prin această dospire, tot ce este păcătos în viețile noastre să fie sub imperativul puterii de viață care vine din cer prin Isus Hristos. Orice boală să fie atinsă de această putere, orice neputință să fie atinsă de puterea de schimbare care vine din partea lui Dumnezeu. În momentul în care vei lua pâinea în mână, Dumnezeu să-ți mărească credința și să vezi în viața ta și în jurul tău minunile lui Dumnezeu. Frații mei, noi putem să trăim în fiecare zi o minune, cel puțin. De aceea să lăsăm ca ceea ce Dumnezeu a pus în noi, să lăsăm ca principiile împărăției lui Dumnezeu, să opereze prin viața noastră și noi să vedem cu ochii noștri schimbările, influența, transformările care au loc în viețile noastre. Dar pentru aceasta va trebui ca să îl primim pe Isus în inima noastră. Și dacă sunt aici persoane care încă n-au certitudinea Că vin din aluatul venit din cer. Dacă sunt aici persoane care mai au aluatul fariseilor, a sardocheilor, aluatul lui Irod, alte aluaturi vechi care au vrut o influență negativă în viața voastră și în jurul vostru. În această dimineață, în fața aluatului venit din cer, când veți lua această bucată de pâine, să credeți că păcatele voastre au fost puse pe Isus Hristos. Și recunoștința și căința, pocăința, vă absolvă consecințele acestui păcat. Și în loc să muriți, veți fi o influență pozitivă. În loc să distrugeți, în loc să aduceți plâns și durere, veți influența pozitiv familia voastră, mediul social în care sunteți implementați, lumea. Cei din familia voastră, prietenii voștri, dușmanii voștri, vor fi afectați pozitiv. Și Dumnezeu vi va face prieteni. Oamenii pe care nu-i cunoașteți, vor fi atinși de puterea lui Dumnezeu care este în voi și veți rămâne mirați de ce face Dumnezeu. Veți rămâne mirați peste ani de zile cum lucrează Dumnezeu. Pentru mine este un har deosebit să am ocazia să vină la mine oameni care să-mi spună, frate, mi-amintesc de atunci de când erai tânăr și predicai Evanghelia, Domnul mi-a schimbat macazul vieții mele. Eu nu-i cunosc pe acești oameni. N-am avut niciodată o relație personală cu ei. Dar vin să-mi spună cum Dumnezeu a lucrat în viața lor. Pentru că am acceptat ca aluatul lui Dumnezeu să pătrundă în viața mea, să pot să am influență, să pot să produc schimbare prin ceea ce Dumnezeu a pus în mine. Da. Nu numai eu sunt aceasta, că sunt, sunt un om obișnuit, nimic ceva deosebit. Din tine Dumnezeu poate să fac așa ceva. Exact, da. Da. Poate nu de la amvon, da. poate da. de la locul de muncă, poate că de la, din mașină, poate că din anumite împrejurări la care nici nu te gândești. Da. Dumnezeu a folosit aluatul din tine. Să schimbe și să influențeze viața oamenilor. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune înaintea Domnului, pentru că vrem să ne împărtășim din trupul și sângele lui Iisus Hristos. Vrem să participăm la cina Domnului și cele două elemente, rodul viței care reprezintă sângele lui Iisus Hristos, Legământul pe care noi l-am făcut cu Isus și apoi pâinea care reprezintă trupul lui Isus Hristos este pentru noi. Ca noi să nu uităm niciodată că în noi există ceva din cer.